Ez da gese izan ez da biekazoboa rapatzea azken egun hauetan, izan ere nazioarteko presidenta untxasusen bakantzetan zen joan den aste buru arte. Ahatik, Mexikoko tepito osoan den frontboleko mundialerako agertu da eta paradaz baliatu gira arekin mintzatzeko, demisionatu duenez galdegin dugularik una bererantzuna. Je pense Elle est créée par des envieux et elle est colportée par les imbéciles. Donc on va laisser les envieux, les imbéciles là où ils sont, puis on va parler de la pelote. Pas de démission, pas de la transformation. J'étais au milieu de la mer à ce moment-là, en bateau, sans wifi et sans connexion Internet. Demiurikez beraz da bizkozone partetik ez eta federakuntza gutunik eta aipatzen bazen Garcia Angulo Espainiako federakuntzako presidente eta nazioarteko presidente ordeaekin harremana hostua zela ez dute batera igertarazioan den asteburuan Elgerrekin bait ziren Mexikon. Kazobonek gaituzu gainera bururaino joaiteko asmoa duela 2018 arte horisanean baitira berriz hauteskundeak nazioarteko federakuntzan. Paradaz baliatu gira ere orain arteko bilan baten egiteko bere ustez zein izan diren lana Ardatz nagusiak eta gazobonek argidu lan haundinetako bat Ameriketan eginda. 2019ko joan Ameriketan. BIMETAA 2023an Panamiriketako jokoetan izanengiz da Liman eta Santiago de Chilen Lena Alico uh, ego Ameriketan jokoetan 2023an eta Karibeko jokoetan ere Panaman 2022an. Ori guztia importantea da federakuntza eta kirolariendako bainan baita ere diru laguntzak lortzen dielerako Latino Ipar Amerika eta Karibeko gune hori indartu behar eta hortako pan Amelika erta eta ego Ameliketako diokoetan parte hartu behar ginoan. Nazioarteko itzordu frango beraz, fronboleko lehen mundialaren ahrakasta azpimagatu du ere kazuboanek, ogoita bostegien parte hartziarekin eta EPE erdain batean olimpiak modalitatea bilaka bilakada azaldu du. Orain, Bartzelonako mundialera begira jarriko dira denak, bere mandatuko itzordu haundienetarikoa baita 2018 ondagean.